tun mirve Ale tun mirve, exact. Asta e propoziția corectă. Toate mă dor Ia? Yeah? Da. Good. Și acum pacientul Pacienta a zis că toate mă dor Das ale tun mireve. De pacientin? De pacientin a gesagt Das. Ia? Yeah. Și uite acum la propoziția de sus și din cauza A. de DAS ce era al doilea fuge la final. În rest rămâne neschimbată. Deci încă o dată DAS? DAS ale TUN ir VE Nu. Deci das. ce era das. al doilea? DAS ir TUN VE Încă o dată. De paciente, DAS de das. Admir DAS DAS Stop. E. Stop, stop, stop. Și uite-te la al doilea cuvânt și pune-l la final. În rest toate la fel. Das? Al doilea... Ale sau... Mir? Nu, nu. Deci propoziția era ale, tun, mir, ve. Da? Da. Și atunci, da. al doilea cuvânt... Verbul se duce la final. Das ir? Nu, nu, că mă dor pe mine, nu pe ea. Pacienta zice că mă dor. Deci exact propoziția de sus, pe care o ai tu deja scrisă. Ok, hai să o mai luăm o dată. Deci, da, important este să nu mai scrii toate astea intermediare Pentru că pierzi șirul la ce e important Deci, lasă numai propoziția principală Toate mă dor scrie doar pe asta și după aia nimic altceva Scrie încă o dată Toate mă dor Ale Scriu. Scriu. ale Tun Mirve Foarte bine, ale tun Mirve, toate mă dor, da? Și acum Pacienta a zis Că Scrie în de pacientin de patient în Ia. Exact. Yeah. Ale. Das. Știu, știu, știu. Das. Da. Și acum. Care era al doilea cuvânt? Se duce complet la sfârșit. Asta face das. Nu? Das. Da. Das. Deci uite-te la ea. Și vezi care e al doilea, după la final. Das Ale. Mir-ve-tun Foarte bine Așa este Das Ale Mir-ve-tun Tun ăla În mod normal era al doilea Dacă propoziția ar fost principală Dar nu e principală Devine secundar aici Și atunci El este aruncat la urmă Indiferent ce mai avea Că mai aveai un V acolo Sau altceva Înțelegi acum? Deci eu am pus Eu n-am fost atent la asta Aici Acum am înțeles că am greșit una că l-am pus la singular. Da, exact, că tu ai spus tot. Da. Dar era că ales, dacă era ales că totul mă doare, atunci era de pacient în Admirgezt, das, ales mir ve tut, tut. Din cauza de ales. Sau că mă doare mâna. Das di Hand mir ve tot, că e una singură. Dar din cauza de ale toate e tun. Ok? Da. Și aici mai e o problemă. Sau spune, dacă ai vreo întrebare? Vreau să zic dacă asta ar fi forma de la conjunctiv. Exact, asta vreau să zic. Că în mod normal aici trebuie conjunctivul, că ea a zis. Păi da. Dar conjunctivul se suprapune cu infinitivul la persoana asta. Dacă era mâna mă doare... Dipațien mir mirgezac, das, hand mir, ve. In, ve, tu. Tu e. Tu e la conjunctiv. Tue. Nu? Da, așa așa am găsit. Tu e, ve. Și -o -și -o -și -o -și -o -și. Da, da. Aici este. Așa este corect. hand tu e, mir, ve. Dar din cauza de das, care aruncă verbul de pe locul 2 la final, respectiv tu e. Ajunge în urma lui V. Da, da, da, am înțeles. În dicționar este, tu e V. Sau un, pe conjugări acolo unde l-ai găsit tu. Da, am pus așa. Numai că l-ai scăpat din vedere pe DAS. Da. Da? O să mai exersez cu el. Gucmute. S-a murit, nu-mi place gerbul ăsta. <laughs> uh... Da, o să-l... Da, dar Poți să spui pui în hat și ai rezolvat-o. Da, da. Și cum spui, pacienta azi durere? Cu dureri? Mmm, vi pacient în Das dass, uh, habe. Exact, das Schmerzen, nu dismerzen. Că vor, dureri în general. Ja. Das Schmerzen habe. A Care avea dureri, da? Sau eu am văzut că pacienta are dureri? i habe Gezen das de pațient uh, în șmerță în hată. Hat. Hat. Hat. De, de, de pațient în șmerță hat. Are. da? Am zis s-avea. Good. sau au avea, hate. Dacă. Ok. Good. Ok. Noch? Werther? Uh -huh. Uh -huh. Keine frage. Keine frage mie. Good. Uh -huh. um, știi cum spui? Uh, eu știu uh, cel puțin 10 cuvinte. Ich weiß, uh -huh. uh, cel mai puțin anghisul, Deci, fia de um, cum spui um, eu știu uh, cuvinte? Ich weiß, ich weiß, oder, sau un loc de eu, eu, ich kene, eu cunosc. cunosc. Ichene, weiter, cuvinte. Vörter. Vörter, exact, vörter. Am discutat de diferența între vörter și vorte? Nu. Mm. Deci, pluralul de la vort este Wörter, Cuvinte. Dar există și pluralul vorte. Vorte. Fără um, și fără, la ur, fără r la urmă. Vorte. Care înseamnă tot cuvinte. Dar în sensul de, uh, cum spunem noi în românește, uh, când s-a întâmplat ceva și ești impresionat și spui, n-am cuvinte. Spui, Ihabă, Caine, Vorte, nu Vörter. Pentru Am că tu cuvinte ai, poți să spui ceva, dar în sensul la figurat, nu-ți nu găsești cuvintele. Ihabă, Caine, Vorte. Da? Da, da. Dar dacă spun, Ich wusste nicht die Wörter, spui, eu n aș știut cuvintele, niște cuvinte specifice. Asta este diferența. Că o să auzi la un moment dat Vorte și să, te minuni, să nu te întrebi de ce nu-i Vörter. Da? El a figurat. Good. Și știi, e un proverb în nemțește care spune Ein Mann ein Wort. Ai auzit de asta? Nu. No. Ein Mann ein Wort. Asta înseamnă un bărbat, un cuvânt. Adică ceea ce spune, face. Ja? Ein Mann ein Wort. E un vechi proverb nemțesc și are o continuare modernă care spune Ein Frau ein Wörterbuch man ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch Ok, dar să ne întoarcem la uh, cel puțin asta, Că asta e o problemă interesantă în limba germană um, Deci, eu știu cel puțin uh, cinci cuvinte Cel puțin, în situația asta, se spune Mindestens Am auzit Mindestens, asta e important nu nota încă, o să-ți uh, spun eu ce să notezi. Deci, încă o dată, cum spui, eu um, știu cel puțin cinci cuvinte. Ich weiß mindestens fünf Foarte bine. Ich weiß mindestens fünf Însă, dacă spui, um, el nu are bani, dar cel puțin nu e urât. Mhm. Er Aber Ia ah. yeah. ah. Cel puțin Cum spune? El nu este urât Er ist nicht uh, Heslig. Uh, Heslig. Heslig. Er ist nicht Heslich Good, și acum dacă spunem toată fraza El nu are bani, dar cel puțin Nu e urât, spun er hat kein geld Aber Și acum cel puțin, în situația asta se spune Zu mindest. Zumindest, zu min dest. Mu min dest. Și er asta abia notează. Scrie. Mindestens. Ăsta se scrie cu mâmic, da? Da, da, da. Și scrie în paranteză, în dreptul lui, când sunt cifre. Da. Și. Mu minestens în da. restul situațiilor. Problema este că în românește. Amândouă o să traduc prin cel puțin. Ok? Da. Și o să auzi uh, des români spunând erhat ca kein geld abe mindestens isternicheslich. Da. da. Și nu-i corect. Nu corect. Și la german le sună foarte ciudat așa, de, pentru că noi traducem cel puțin. Da? Da. Dar nu, nu are. Sunt pur și simplu două cuvinte diferite. Dar regula aia pe care ți am spus-o se aplică în majoritatea cazurilor și te salvează. Dacă spui cel puțin am așteptat, cum spui, am așteptat cel puțin două zile după tine. Te-am așteptat cel puțin două zile. I have, uh, dich, uh, zwei uh, scrie asta? Ich. Ich warte auf. Exact, deja ne apropiem, Așa. Ich habe auf dich gewartet. Mm -hmm. Cel und puțin două zile. Es, äh, tages. Tages. Äh, Tag. Nici. Tage, tage, că tag. o zi este tag, ein tag, două ah. zile, zwei tage, zwei tage. E I posibil -a -a. ca pe undeva să fie auzit tagen, tagen, cu n la urmă, dar atunci tage ăsta era pus la dativ plural. De exemplu, în două ah. zile, in zwei tagen, înțelegi? De-aia probabil sună ție la ureche cu tag în... Dar pluralul este tage. Și aici am așteptat cel obțin două zile. Ich habe mindestens zwei tage. Încă o dată citește cum ai scris? Ich habe auf dich gewartet Stop. Dacă avem două uh, verbe în propoziție, al doilea este la... pun la sfârșit. Exact. Ich habe auf dich mindestens zwei tage gewartet. Exact. Ich habe auf dich mindestens zwei tage gewartet. Da? No? Cel puțin două zile, cel puțin zece minute. Da? Dar dacă spun, cel puțin uh, am un job, atunci e tu mindest. Da. Că nu ești știi? Good. Acum mai este o, o uh, problemă, adică o problemă, mai este un cuvânt. Venixtens. Venixtens. Cel mai puțin. Nu, tot așa. Tot, tot cel puțin? Tot cel puțin în, în, înseamnă, numai că este o problemă cu el, e un cuvânt curios, că deși, scrie și pe el, Vennigstens. Da, nu no, și acum, deși seamănă cu Mindestens, sensul lui este de Mhm. Uh -huh. Da? Deci este exact sinonim cu Tzumindest, cel puțin nu e urât, dar seamănă așa, sună la oreche ca Mindestens, extens, Mindestens, da. Să-i faci un semn, să Da. Și asta înseamnă cel puțin. Uh, apropo Se de asta... Ia să folosesc la fraza cu nu are bani, dar Da. puțin... Da, wenigstens isternicheslich, genau. Dar mm -hmm. n-ai fi putut să spui mindestens acolo. Da, da, da. Uh, apropo de asta, aveam uh, un... Am încălzit un prieten aici care uh, folosea... El nu știa uh, gramatică, l am învățat pe ureche. Și când avea de spus... Uh, cel puțin, într-un context, spunea Tzumindestens. Le spunea pe amândouă. Și eu am sesizat și am, am întrebat nemții cu care vorbeam și am zis, bă, voi auziți cum spune? Că spune e greșit. Și ei nu sesizau pentru că urechea lor alegea ce le convine. El spunea Tzumindestens și dacă se potrivea mindestens era ok, dacă era Tzumindest, era ok. Știi? Nici el nu știa, el credea că ăsta e cuvântul și totul lumea era fericită. <laughs> da, da, da. Da, ca idee. E... good. Ok. Noch noch fraierei mai minim Nu, nu. Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. O să vină curând. Er, um, hat? Bald er wird bald common. Exact. Er wird bald kommen. El va veni curând. Mhm. Și cum spui? Um, el vine. Nu. Ea va sosi și mai curând. Mai curând. Sie wird. Ia? Yeah? Baldest, baldest, ten. Common. Um, Deci curând e bal, asta e clar. Da. Dar dacă spui mai curând, ăsta nu nu funcționează după regulă. Dar chiar dacă ar fi funcționat după regulă, tu ai spus bal Cum ai zis? Balder Ah, Da, nu, oricum e greșit, dar și regula era greșită pentru că tu ai spus cel mai curând Ăla cu esten la urmă înseamnă cel mai Dacă e numai mai, se pune er Fru, Fruer da? Balder Nu, tot nu-i balder, este er E-H-E-R e -h -e r, e -h -e -r. E -r. Și cel mai curând este am esten. Am ehesten. Bald, er, e, eh, am esten. Da, nu, da. Bun. Și astea se pot folosi în sensul lor propriu. Deci, el vine curând, ea vine mai curând, înaintea lui cum ar veni. Dar a, se pot folosi și exact cum spunem noi românește. Uh, mai curând uh, îmi iau un job decât să uh, îmi fie foame. Înțelegi? Nu înseamnă mai repede, adică uh, din punct de vedere al da. timpului. Înțelegi? Da, da, da. Exact Sau, de exemplu, dacă spui uh, uh, pacientul are dureri, uh, cel mai probabil uh, artroză. Cum zice asta în nemtești? Mm -hmm. Cel mai probabil, adică am esten. Exact, cel mai curând artroza. Am esten. Fără. Am esten artroza, cel, cel mai probabil artros. Că nu mai are niciun verb aici. Înțeles. Ai înțeles? Da, da, am. Am este cel mai uh, probabil, cel mai curând dintre toate variantele, da? Good. Și cum spui um, el uh, este mai bun uh, ca ea? ia. Er is besser als zi. Deci la fel aici e, nu e după regulă. C -c -c da. E good, better și cel best. mai am? Am best. Am best. Eu no. Yeah. Good și uh, această iarnă este uh, rece. Das. Der winter. Der winter? Sau Diesel winter? Diesel winter. Este. Cald, cald. Cald. Nanen, ist? Da, ah, este cald. Cald. Punct, este cald, da? Ja? Diesel winter este cald. Și această iarnă este la fel de rece ca iarna trecută. Diesel winter este. La fel. GENAUZO Dați-mi Genauso. Asta e la fel. Asta e identic. GENAUZO Ca. as, Ok, aici e o problemă. Uh, folosim ALS când ceva este mai mic sau mai mare, sau mai mult sau mai puțin. Dacă este la fel, spune vi. Is genauso cald, vi, ich bin zo, genauso plug, vi du. Eu sunt la fel de deștept ca tine. Dacă aș fi într-un sens sau altul, mai mult sau mai puțin, ar fi fost alți. Înțelegi cum zic? Da. Deci aici este vi, că e la fel. Da. Dise vincă este cald, genau so. Nu, nu, unghigert. Este genau so cald, la fel de rece. ,於. Genau so cald. Mhm. V. V. Ia ma trecută. Mhm. Trecută se spune? Suia. Mhm. Nu. Nu, lec se vincă. Yeah, no, este sau fergangene? Fergangene înseamnă trecută, iarna trecută. leste înseamnă ultima iarnă. Sigur că sunt și același. Ia? Yeah? Ia. Yeah. Good. Este um, da. e... foarte important Da. El este mai înalt. Uh, ca mine. Eris. In, Hoh, uh, În Înalt, la oameni se spune gros. Gros. Eris gros, da. De fapt, avem și noi Avem găuri, grose Aha. Da, aveți găuri și aveți grose. grose. înseamnă mărimea, înălțimea. Da. Deci, în el este mai înalt ca mine. este uh, gros as me. Mai înalt. Mm. Ma, mai mai spun o dată. Gros tens. Nu, asta înseamnă cel mai înalt. Mai spun o dată în nemțești. El este mai înalt ca mine. Gröser? Gröser. Gröser. Groser. Aici primește un umlaut. Primește er de la mai în altea, dar ar fi greu de spus groser. și atunci spui gröser. Gröser. Als? Als. Aici este oară și o, o altă problemă din limba germană, în teorie foarte simplă, în practică mai dificil. Întotdeauna, ăla pe care îl compari, adică ele mai înalt ca mine. Mine ăsta trebuie să fie în același caz ca el. Deci spun eris grosă grosser als ich, nu als mich. Am Dacă aș fi spus um, pe el îl iubești mai mult decât pe mine, era acuzativul, și atunci trebuia să. Și era, la, cum spui, faptul. tradun nemțește, pe el îl iubești mai mult decât pe mine. Au? Încep cu au? Nu, nu. Uh, cum spui, uh, te iubesc? <gri> Foarte bine. Eu îl iubesc pe el. Exact. Deci vezi în românești avem o prepoziție pe. el. Dar În nemțește nu e. Deci pe el îl iubești? Cum spui? Invers. Tu îl iubești pe el. Du lips în In. Foarte bine. Și acum... Tu îl iubești pe el mai mult decât pe mine. Tu iubești el? Mm -hmm. Mai mult. Mai mult, cu ce? Meer, foarte bine. Meer. As. Mhm. Mm uh. Pe mine. Pe el, pe mine. Și. So, mi, mi, Exact, als mich. Pentru că era in, pe el. Sau pe tine, nu știu ce, dih, nu știu ce, als mich, decât pe mine. Dar, în propoziție, el altă cu înălțimea, dacă el este mai înalt ca mine, pentru că el era în nominativ și eu sunt tot în nominativ. Eris grăsăr, als ich. Da. Da? Și cum spui, um, ea îl ajută pe el. Zihil. Mhm. Datiful. Cum? Im. Exact. Zihilft, im. Ea l ajută pe el. Da? Și ea l-l ajută pe el mai mult decât pe mine. Zihilft, im. Ia ia yeah. mer Nu, Mer als As, uh, nominativu. Nu, nu i nominativu, pentru că pe mine asta, cu cine îl compari? Cu pe el. El ajută pe el mai mult decât pe mine. Așadar cum l-ai pus pe el, trebuie să fie și pe mine. Exact, al smir. Zihilft im, mers al smir. În românește, gândește de că ar fi așa. Ea îi ajută lui mai mult decât pe mine. Nu poți spune mai mult decât mie. Îi ajută lui mai mult decât mie. Vezi corespondența? Mult decât mie. Da. Da? Sau asta îi place lui mai mult. Decât mie. Nu poți asta, îi place lui mai mult decât pe mine. Păi, e complicat sau? Nu, nu, nu, nu. Aici n-am avut la primul exemplu, am avut Eris Gros Am. Da. <laughs> Aici, într-adevăr, nu seamănă cu românește. De asta ți-am dat primul exemplu, ca să, să vezi diferența. Da, și atunci corect era cu ih. Er is grosser als if. Dar aici deja am trei pronume. și de asta m-am... Da, zi. da, exact. Mm -hmm. Ai mm -hmm. trei pronume, dar două dintre ele sunt în, în relație. Ție mai mult decât mie. Deci relația e... e... Da, pentru că, gândește-te așa, femeia... Îl ajută pe el mai mult decât pe mine. Și atunci nu mai ai trei pronume. Da, da, da. da? Întâmplător. Era zi acolo, dar ăla era cu altă treabă. Nu, nu făcea parte din relația dintre astea două. Ia? Da, înțeleg. Good. Um, și cum spui? Um, eu am muncit toată săptămâna. In habit ganze Woche gearbeitet. Mhm. Uh -huh. Die ganze Woche gearbeitet. Ich ganze Woche. Mhm. Uh -huh. Și eu aș cumpara o casă mare. Ich würde Wirdte. Mhm. A großes house. kaufen. Noch einmal ich. Ich Einen, ein un unul kaufen. unul unul unul unul unul unul unul unul unul unul unul unul unul unul bun unul unul unul Er, er ist, uh, genau so la fel de bun? La fel de bun? Bun? Besser? Nu, nu, besser înseamnă mai bun. Bun. Gut. Gut, genau. Deci el este la fel de bun ca tine. El er este genau so good. As a, nu. Dacă e la fel de spunem punem vi. Genaozogud vi. Dar nu am notat aici nimic. La vi. Deci, când avem genaozogud, punem vi. Da? Mm -hmm. Deci, încă o dată, erist, El este Red la. Egenau să o cut. vi V. Nu, fără alți, că nu mai avem alts. V. V. asta înseamnă ca. Ca tine. V. nein Nidih. Nici. V. Du. V. Du, exact că el. El. El este același caz. Dacă el e în nominativ, și du va fi tot în nominativ. E risc genos o good with do. Astea trebuie să-mi rezervă special pentru el ca să nu-l mai au picit-i Good. Păi, atâta trebuie. Să te uiți în ce caz e la primul. Ia? Um, prima săptămână a fost mai grea. Di este. De este voche uh -huh. a zver. Mai grea. Zver, zver, Zverer, zverer. Zverer. Da? Sau zviriger. Zver sau zvirich. Da, da, am mai folosit zviriger. Zver înseamnă greu, iar zvirich înseamnă greoi. Sensul e foarte apropiat, adică... Tot pe da? Eu l-am tradus cu sensul dif dificil Da, da, dar de exemplu dacă spui că masa asta e grea Adică are multe kilograme Asta este șver Nu poți spune că e jveric. Da Da, de exemplu o muncă poate să fie șviric Sarcina asta e greoaie, e dificilă Da? Noi dacă te scrii, spre exemplu respirația, pacientului da? La strasă, Și cum spui? Șviric Jvirige Atmung. Jvirige Atmung. Ce gen are Atmung? Nu Atmung. Așa, și atunci este? Jvirige Ghe. Ghe Atmung. Jvirige Atmung. Ca, e... Um, se acordă adjectivul dar respirație se mai spune într-un fel atmung sau atman, atman. același lucru da, atmân înseamnă a respira deci atmung înseamnă respirație și atmân a respira dar și pe îl putem substantiviza și atunci devine das Atman, das Atman, scris cu amarea. mare, Da. Și atunci ar fi, jviriges Atman, ia? Mai ușor, dacă direcții, așa. Jviriges Atman sau jvirige Atmung. Dar cum spui, ai inspira, știi? Ai Atman, au Atman. Foarte bine. Dar B Atman, știi ce înseamnă? Nu. E posibil să nu aveți acolo B Este Deci admin e clar e Particula B pusă în fața unui verb Implică faptul că este un obiect Acolo În acțiune Deci B atman Înseamnă pacient Care este respirat Adică pacient mai pe română, și pacient intubat avem, avem. Ei, ăia sunt beatmete pacientul. La noi nu se folosește, doar doar aparatul ține, zauăși ca o mască, nu e același cu youtube Probabil... A, pro Probabil că da, asta o fi o diferență. Dar ca idee, dacă este un obiect care face pacientul să respire, spui, de pacient este pacientul este... Uh, respirator, cum să zice, ajutat respirator, da. intubat, ia. Good. Și ă uh, vasis. Deep inhalation. Mm, Respirarea adâncă. Inspirați adânc. A, ah, inhalation. Tief inhalation, ia, ia. Deep inhalation. Vite, deep deep ia. Good. Sau se mai spune uh, gute luft atman. Gute Luft, Admon. adică să... Um, aer curat, să respira aer bun, aer curat, ia? Good, Ia? Yeah? Ia. Yeah. Ok, așa, să ne întoarcem la... Uh, unde eram, la... Eris. Uh, the... Nu, nu, aia, cu, cu Dierstevar, da? Dierstevoche, Varjvirich, ia? Good. Ehm um, Garda de noapte este uh, incredibil de lungă. Na schicht, e der schicht? Der schicht, sau dinst? Tot der. Der Mhm. Este... Uh -huh. Incredibil de lungă. Nu știu cuvântul incredibil. Uh, stai așa, uh, uh, cum ai spus cu Schicht? Schicht de die Schicht. de. e di. E der Dienst, der Nachtdienst, aber die Nachtschicht. M-am gândit okay. Nachtdienst ist... Incredibil? Știi cum se spunea? Crede? Glaube. Glaub, unglaublich. Unglaublich lang. Unglaublich Da, sunt Unglaublich Asta este incredibil ja? Unglaublich Lang Good Și apropo de Schicht De Înseamnă uh, Tură Da? Schimb Dar el mai înseamnă și strat De exemplu la prăjituri Dacă e prăjituri de aia cu straturi Foietași din ăla știi? Da Alea, alea sunt tot Schichte Good Glauben. Uh, Unglaublich Um, și cum spui? Eu te cred. Ich glaube Foarte bine. Um, dar um, știi ceia? Uh, Gloibiger. Mm -hmm. Gloibiger Gloibiger? Vine de la glaub, da? Credibil. Uh, credibil, nu? Că e înseamnă care crede. Că eroul ăla înseamnă ăla care face. De la maher, ăla care face. Tischler. Tischler, ce înseamnă? Tischler. Tischler. Vine de la Tisch, nu? Mase. Ăla care face mese. Nu? Tâmplar. Exact. Templarul este Tischler. <laughs> Tischler e tâmplar, ia? Schneider, Vase Schneider. E unul dintre cele mai folosite nume nemțește. Jumătate pe nemții, cheamă Schneider. Vine de la Ui, verbul? Ar? Cum? nu da eu, mers Nu, nu. Nu știu, a tăia. a tăia. exact. Schneider înseamnă croitor. Mă gândeam că e ne Nu, nu, Schneider este. De la neîntegnere, de la aquase. Înseamnă că fost mulți croitori. <coughs> da, da, da, Schneider. Uh, și o să vezi des. Uh, da, e și... o doctorită aici. Da, o cheamă croitorul. Uh, și apropo de croitor, mai sunt uh, uh, prin orașe Enderungsdienst. v ai zis Änderungsdienst? Enderungsdienst? Mm. <coughs> Enderung vine de la Ändern, de, de la a modifica, da? Ender. Îl cunoșteai pe Ändern? Uh, să scrii cu a, da. Cu a de a De exemplu, uh, auzi ferendert, odrgehendert. Înseamnă modificat. Mm. Folosim una <coughs> un u Așa? un ferendert. Un ferendert, exact. Un ferendert înseamnă nemodificat. Adică normal, cu alte cuvinte. Un Unferendert. Mm. Aici sunt, sunt câțiva termeni. Există aufelich ca, care... Cum? Enderung. Enderung, enderung. Deci hai să o luăm pe, pe bucăți. De la aufelich înseamnă ieșit din comun. Aufelich. Da? Remarcabil, care nu e normal Una felic, Înseamnă exact invers, care e normal, care nu s-a modificat Care e în limite normale ia? Da. Și Ferendert Modificat, un ferender nemodificat Probabil că ai mai văzut Pe acolo scris OB, OB ai văzut? Nu OB, OB înseamnă una ofelic Nemodificat, OB înseamnă fund. Adică fără rezultat Fără ia, OB una felic, ales gut. Ja? Și apropo de Ender, avem Enderungsdienst. Enderungsdienst. Dienst înseamnă serviciu. Ja? Program schimbat. E, nu, înseamnă serviciu de modificări. Invers. Serviciu de modificări. Enderungsdienst. Mai pe românește sunt croitoriile alea care îți modifică hainele. Dacă vrei să scurtezi ceva sau să faci da. ceva, o să vezi multe niște chioșcuri așa mici, de obicei ținute de turcoaice bătrâne, care au enderungs dinst. Adică modifică pantaloni, scurtează, îi îngustează enderungs dinst. Apropo, ca să asociezi tu cu ceva. Dar, întorcându-ne la gloibigăr, că de aici plecasem, ăsta este important. Deci, gloibigăr e ăla care crede. În sensul de naiv? Nu, în sensul de credincios uh, religios. Uh -huh. Deci ei sunt credincioși, gloibigăr. Însă, al doilea sens, la fel de important pe care e bine să-l cunoști, este gloibiger, ăla care crede, în sens, înseamnă creditor, ăla care îți dă bani cu împrumut. Uh -huh. Pentru că în mintea lor germană ăla crede că tu îi dai bani înapoi. Nu are altceva, da? Pe ce să se bazeze? Crede că i dai bani. De aia se cheamă Gloibiger. Dar asta este și un termen juridic. De exemplu, dacă faci un, un de asta la bancă un credit, banca se numește Gloibiger. Creditorul, ăla care îți dă banii. Da? Ca să-l să asociez cu ceva. Gloibiger. Cel ce îți dă un credit da să mai caut familie de ca ca să le da. să le poți să le poți reține, ha. Good. Ok. Biseriis Clara? Da. Um, și limba germană este um, destul de grea. Das deutsche Mm. Die nu. Deci, dacă spui, poți să spui das Deutsch, germana sau di deutsche sprache Și în situația asta este cu dă mic, di deutsche sprache sau das Deutsch, cu dă mare. Dai, nu? Re nu. Relativ ha. se spune cimlich. Zimlich schwer. Destul de grea, relativ grea. Das Deutsch ist ziemlich schwer. Das Deutsch ist ziemlich schwer. E relativ grea, destul de grea. Good. Ok, um, ăsta a fost Deutsch. Acum o să mai spun numai așa câteva cuvinte în mare Ca să uh, Sunt uh, cele, cele mai importante 25 de Adjective din limba germană Și sunt în caz că e vreunul Pe care nu cunoști Deci doi ce-l cunoști Klein, evident că știi Bătrân, da. știi cum se spune? A. Dar dacă spui bătrânul Era acolo, cum spui? A -a uh, bătrânul, nu bătrânul Bărbat, ce bătrânul? Spui Der Alte Alte Deci dacă vrei să-i uh, Substantivizezi un adjectiv Dacă vrei să spui uh, uh, Tânărul nu știu ce a făcut Tânăr e iung Nu? Dar spui Der iunge, Der junge. Tânărul, puștu. Nu spui tânărul copil Das jung, uh, junge uh, Kind, ci das junge, Der junge, Der Iunghe, tânărul. Ja? Da. Bătrânului Der Alte. Uh, simplu. Cum e? Altul în jung. Simplu. Aha, simplu. Einfach. <laughs> einfach, foarte bine. La fel. Uh, Genauso. Genauso, oder gleich. L-am învățat azi. Al... Gleich. Gleich, da. Yeah. Ja? Um, posibil. Neoclich? Neoclich, ha. Ja. Și propriu? Ainzige. Ain nu, Ainzige înseamnă unic. Pro um, propriu înseamnă eigen. Eigen. Eigen. Pentru că de aici avem eigentum. Cunoști eigentum? Eigentum înseamnă proprietate. Proprietate. Sau eigentumăr, proprietar. Nu, nu știam. Locuiești cu, cu chirie? Da. Și e fermiter sau... Fermiter. înseamnă ăla care închiriază, dar poate să fie eigentumor. Eigentumor. Proprietar. Și dacă o să te uiți atentă, în Germania este o lege ca pe toate ă, restaurantele, toate barurile, bărău, probabil că nu te duci prea des în baruri, dar dacă treci pe lângă ele, să te uiți, pe ușă este trecut numele proprietarului. Sau pe vitrină undeva, pe geam. Și spune, cu tare Schneider X, da? Mm. Sau Inhaber, Inhaber, proprietar. Good. Târziu? Uh, spet. Spet, ia, yeah. important? Uh, wichtig. Nein? Asta... But, uh, wichtig. Vichtig. Nein? Vichtig. Vichtig, De Departe? Weiter. Right. Asta înseamnă mai departe. Vait. Right. Vait. Right. Right? Iar mai departe, weiter. Right Good. Uh, Shul. Right -er hin right -er hin înseamnă um, în continuare. Adică de aici încolo. Whiter-hin. Right mai departe. Um, diferit? diferit. Difer, div, sau divers? De exemplu, pacientul are diverse boli. Um, pacient hat? Fershidene. Exact, Fershidene Krankheiten. Krankheit, Cunoște Krankheit? Da. Ia, Krankheit. Good, și mai avem încă unul corect. Corect e? Richtig. Richtig, exact. Astea sunt cele mai importante, 25, oricum le cunoști pe toate. Um, o să continuăm într-una din orele viitoare și cu alea care formează gradele de comparație uh, neregulat. Majoritatea formează după regulă, cu R și ST la urmă. Da? Dar sunt câteva, cum era BALD, care e BALD, ER, am uh, esten. la care nu e intuitiv, nu e după regulă. Nu sunt multe, sunt numai câteva și măcar să auzi despre ele să... să să știi ce și cum. la Ok. Yeah. good.